Hjärtligt välkomna ska ni vara till NFL-podden i samarbete med Sc. Nu är vi här igen. Skåne och Anton, hej på dig. Tjena, tjena. Tjena. Hallå. Mm. Mm. Mm. Mår du bra? Jag kan väl börja. Om vi, om vi följer den där hypotesen vi hade om att min hälsa är relaterad till hur bra Vikings spelar så tror jag att en ny pest snart kommer hittas i centrala delar av Stockholm. Med mig som patient noll, lite, <laughs> <tänkte> jag. <laughs> uh, inte den bästa veckor. Vi ska återkomma till, uh, till vad det berodde på egentligen. Uh, Skåne, du borde ju egentligen heller inte måsades toppen bra. Mm. Precis. Men... <laughs> jag mår väldigt bra. Ja, som ni hör så kanske jag var lite uppeldad, kanske lite irriterad. Kan... Men sånt kommer ni få förklaringar till. Jag ja. kan ha skrikit i natt. Kan ha hem. Mm. Ja. en eller två gånger. Jag, vet, jag tror snarare att mina grannar kan vara lite sådär, trötta. Att de inte har sova <laughs> någonting. Jag vet inte. Men det tycker jag att de kanske får för överseende med. När det ändå är NFL-kväll. och sådär. Som det är på söndagar. Som ni hör allt om här i NFL-podden. Idag så gör vi som vi brukar. Vi börjar med lite små notiser. Vi pratar matcherna som har varit. Och sen så kommer vi faktiskt gå in och prata lite grann om Roger Goodell. Alltså NFLs kommissionär. Fundera lite grann på vad han gör, vad han sysslar med. Skåne kommer bjuda på mycket inside-information. Skamma Ja. Och så blickar vi framåt eh, och sen så kommer jag eh, berätta lite grann om min första vecka som eh, Browns-fan. <laughs> ni. ni skrattar, tycker jag inte ni ska göra. Eh, <laughs> jag ser fram emot det här, ja. det här segmentet liksom, en, en, ett browns fans dagbok. Ja, faktiskt. Ja, ja men ja. Eh, det kan bli någonting, det kan bli någonting. Vi, vi ska börja i, i en helt annan ända, med väldigt allvarligt ämne, vi känner att vi måste ta upp det. Adrian Petersons son, en tvååring, är död, blev ihjälslagen av sin, sin ex-frus nya sambo eller någonting sånt. Ja, ja, alltså sonens morsas ja. nya pojkvän, ja. som har... Och ja, det är ju djupt tragiskt. Eh, en tvååring som har fått sätta livet till för att eh, ja, någon slår sina barn. Det är aldrig okej. Okay. Nej, eh, utan, att, utan att gå in alldeles för mycket på, på, på detta med, med våld i, i hemmet och så som, som, eh, så kan vi ändå säga det att Adrian Peterson, han, han, han har inte haft hullet som helst i, i livet, Anton. Nej, verkligen inte. Han har ju växt upp. Han har växt upp med en farsa i fängelset som inte skulle se hans matcher förrän han kom in på college-nivå. Hans brorsa dog dagen innan han hade sin combine. Det vill säga när man springer snabbt och hoppar högt innan draften. Så att han har haft mycket, mycket tragik men han är en väldigt, väldigt religiös man, man. Det är väl lite där han känner att han finner sin styrka. Mm. Och som han sa det, att han spelar ju nu i Sanders Och han sa det att det är hans sanctuary. Alltså där han känner sin frihet, där han får vara sig själv ju på fotbollsplanen och ja det är mm. hemskt. Ja, men det, är så, men det, är, det är ändå en, kanske inte behöver en längre notis om det men just en väldigt många NFL-spelare som faktiskt gör på det sättet som mm. det är en att få en paus från det verkliga livet när sånt händer att bara ställa sig på, på planen och följa egentligen enkla regler och fånga en boll liksom. mm. väldigt skönt mm. tror jag. Nej men och det, det behöver ju nämnas i, i en podd om NFL för att det här är en, som, en podd som någon slags gör anspråk på att prata om, om kulturen kring det här också för att det, det här blir ju, alla sådana grejer blir alltid en stor <hör> grej i media, eh, jag har sett ett par stycken eh, insamlingar både, både liksom stora offentliga personer som har gått ut och, och berättat att så här, vi hjälpt till här men också bara privata initiativ på internet på, på de flesta ställen. De har, ju, de har ju kört eh, alla koldvägs så stora profiler genomför. Vi hade ju en reklam förra året där de var där de sa, say no. Där det var så att alltså, eh, man får aldrig slå eh, barn och kvinnor. Det var, gick de ut men liksom, och körde den emellan matcher, lite så här, bara ett snabbt så här, eh, say till, till liksom, Det var den mm. grejen. Eh, så att jag tror alltså det är ju det här, det är, med våld i hemmet är ju liksom alltid där. Alltså i hela samhället. Så det finns ju även i alla fall. Mm. Um, vi går vidare. Roger Godell som sagt som vi ska återkomma till lite mer vad han gör. Han har sagt att till 2015 så blir det två ytterligare lag i playoff. Mm. Vad innebär det, Skåne? Hur, ja. hur går det till? Ja, alltså grejen är att de har haft ett litet möte. Alltså, äh, bossarnas boss. <laughs> lite möte. Det är lite svält. Det är inte som att du och jag här i Skåne, vi tar ett litet möte och snackar om och slänger in två lag till. Nej, nej, det, är ju, nej det har skett lite mer så. Men, men det är ju ögarna som snackar och så är det Roger då som styr, drar i trådar och så här. Och han har tittat på hela NFL-året och han tycker att Nej, men vi kan peta in två lag till. Och han menar att Nej, men det är bara två lag. Sen så var han väldigt tydlig i så här att ja, jag kommer inte berätta om det kommer bli två matcher på fredag, två på lördag, två på söndag. Han var väldigt så här, det där kommer vi lösa. Se det som att ni kommer bli glada 2015. Mm. Men han menade att liksom, nu är ligan så pass bra. Att nu behöver vi utöka playoff eh, till, ja, med två lag till. Och det ska heller inte göra att man flyttar på Bowl 1. Eh. Han har också gått in och sagt att Hard Knox den här eh, dokumentärserien som görs mm. med ett NFL-lag taget. Det kommer inte längre vara frivilligt för NFL-lagen att ställa upp i detta. Om, om det inte är så att ett lag går in och säger vi är jättegärna med och kör ja. nästa år. Frihet över ansvar någonstans. <laughs> och tar man inget ansvar då blir det ingen frihet. Det är det han säger ungefär. Mm. Ja, precis. Det är lite här: vem vill göra disken? Och här, oh då gör jag disken. <laughs> alltså det är lite sådär, såhär, såhär, ja, fast det är alldeles kul att men Johan då får du gå och diska. Ja, mm. varför ska jag diska? Han att få... Alltså det är ju den där klassiska. Ja. Men det är, styr ju upp direkt. Alltså direkt kommer ju en massa coacher ut. Och är fly förbannade. Och bara säger vad oh, fan. jag kan inte bara släppa in kamera i mitt. Såhär Och bara. Fattar ni inte hur spelarna. Och det är så massa privata grejer som är där. man var bara. så alltså, lugnt. Alltså detta var ju Bruce Arians. Som. Som jag imiterade där. Men. <laughs> det hörde ni ju till. Hans men, klassiska svenska. Han ja, ja precis. Man han var ju fly förbannad. Och var säger Det här tänker jag inte jag tillåta. Nej. så man bara. Oh, fast. Nej. Så, alltså såhär, fri, såhär våld, alltså, ge inte frivilligt då, och så får ni väl hoppas att en, ni bara en, det är en chans på 32 ja yeah, exakt, det kanske alltså, inte Cardinal som är hans huvudval som lag att följa om ingen annan väljer liksom. nej jag har hört att de inte har den, för, den största fanbasen <här> eller de är mest intressanta spelarna eller coachen <här> okay. Sen kan vi ju också säga att eh, tre av de sex lagen som kommer att spela i London eh, nästa år är utsedda. Atlanta, Jacksonville och till eh, ditt stora nöje, Skånesyra-Oakland som kommer hit på flygavstånd. Ja, precis. Eller har rimligt ståliskt <laughs> flygavstånd. Ja, ja, ja. Nej, men absolut. He helt riktigt. Eh, det är ju fint, det är ju att de utökar med ett lag. Mm. De har ju förra året nu kommer två och nästa år blir det tre. Så det är ju kul. Snart har vi hela NFL här. Eller jag i London då. Så att nej men jag är jätteglad. Det ska bli kul att kolla på... Säger jag som att jag redan har köpt biljetten. Men <laughs> jag kommer ju själv ha biljett till Oakland match. Det är inget snabbt. Sen är det lite trist kanske att man offrar en hemmamatch. Ja men, men... Som, som Viking fan kan jag ju alltså att... Det, det är funkar. För bra. Det är bra. Man <laughs> vinner på borta plan. Alltså, eller inom parentes. <laughs> men det är ju så här. Ni har ändå en fin snart nya arena. Vi har ju liksom Grimms Jag menar, det är klart man byter bort Grimms. <laughs> Då tar man Wembley. Det är ja, lite... eller liksom Stockholmsstadion vilken dag i veckans <laughs> möt. Det är, det är kul att komma in i en sån riktig stadion. <laughs> um, ytterligare en notis. Steelers och Jaguars, som ju inte gör så jättebra ifrån sig i ligan just nu. Deras general manager har varit iväg och tittat på en kille som man tror kanske kommer gå först i draften nästa år. Vem, vem är det, Anton? Ja, det är Teddy Bridgewater som är en college quarterback som har blivit väldigt prisad. Han är väl en av två personer som just nu, det kommer ändras mycket fram dit, mm. pratas om att gå som nummer ett. Och det, är, alltså det, är så, det är väldigt många NFL lag som skickar, jag tror det var 20-25 lag som skickar scouter för att kolla mm. på honom. Men notisen här är ju faktiskt att Jags och Steelers skickade sina general managers, mm. vilket kanske visar ett, lite mer av ett incitament att faktiskt försöka plocka den här killen. Ja, och det, och det innebär då egentligen, ska de plocka honom, ska de antingen lyckas byta till sig några konstiga platser eller fortsätta spela dåligt? För det är ju så man får. Ja, precis. Det kan ju också vara så att... Att de har faktiskt gett upp och bara Ni är så jävla dåliga Jag tänker fan att följa följer en enda match Jag, går, jag börjar kolla på college att handla. Ja, ja, ja. Ja, Jag börjar handla ja. Och när jag kommer tillbaka då ska det fan vara rent Och ni gör disken nu ja. Stilis fick ju vann på det hela också Så att de fattade vinken direkt Roethlisberger fattade att All right, jag är under hot seat. Dags att börja vinna lite matcher Eller hur? så jag tror du skit skitbra mm -hmm. Och jag menar vi kanske också sa att det är han general manager Som har någon form av ...dålig auge där... ...i Steelers då. ...han ska inte kolla på matchen ...så de vinner lite... Sist men inte minst i notisrundan... ...Matt Flynn... ...din gamla backup QB-skåne... ...från Raiders... Mm. ...på väg till Bills... ...är det klar för Bills... Jag ...ja jag kollar lite på Twitter... och Aaron, eller Adam Schefter som är en av de här NFL-insiders... ...som är väldigt bra koll... ...det han säger just nu är att Bills plan to sign så att det är väl nästan i lås kan man, säga. man kan ju säga att provjobbet uppenbarligen gick ganska så bra <laughs> ja, ja, exactly. så kan man ju säga för det är ju kul att vi med att bli med och med nästan som en arbetsförmedling <laughs> och, där. Och, och, och sån annan jobb är just där att Jets har äh, bett att få tillbaka en kille som de sa, tack och hej men är, är det lite så att Raiders är som äh, som, som är en, äh, ett, ett, en, en mellanan halt på karriärsteget uh, uh, uppåt Nja, nej <laughs> alltså, just här i det här fallet så handlar det om en kille som har försökt bli startaren nummer ett men uh, i två år i rad så har han förlorat jobbet liksom. för att mina för tre år sedan så var han mm. liksom, bakom en Rodgers mm. det är inte schysst att säga att han förlorade det jobbet men två grader alla han förlorade och nu så ska han komma till Bills med nya sådana här rookies, ska han förlora igen ja. troligtvis, alltså, ja, på det samma säsong ja, ja. Alltså, han det får väl en två matcher och sen så är det Stad Lewis show det men, är, men är, är, han är en sån klassisk eh, backup QV ja, han håller på att bli, alltså, han, är, han, är, han, är, han är snart där någon, det är inte kan... inget jobb i antal att man söker men, men det är väl så här en sån det till då kanske ja. Alltså, grejen att han skulle man också lägga till att han, menar, när han var backup QB så var han, han ju ändå han han stannat hela kontraktet ute i C och så hade han haft 15 miljoner dollars det är ju inga pengar som man skulle spotta åt alltså det låter ju som att det är så här: han får första skittjänsten och bara, han <laughs> får diska ska du svätta hans kläder Sen skulle du hämta vatten, det är ju liksom inte dom tjänsten. Man får, får så sitta på första bänk och titta på, på ganska högklassig idrott och få väldigt mycket betalt för det. Ja, ja faktiskt, ja. Han, får, han kommer inte ha så mycket hjälm på sig men däremot en ja. snygg kepa ja, visst. och kommer ha en sån här skön hörsnitt. Ja, jag får ibland komma med lite tips till killen som spelar Bara, men hörru, jag tyckte jag såg det här var ja. killen som spelar och säger käften har sett dig men alltså, ja, <laughs> ja, eller såhär, fan najs, nice. hämta vatten då. Så, men det är kul Ja, nej men då ja, vi så <laughs> vi, vi, säger, vi säger stort grattis till Matt Flynn ja. för att du får vara med <laughs> Tansket kanske. Nej, men men äh, får inte vara. Med. Nej, nej, nej men visst. Vi, äh, vi hoppar läst vidare till, till att prata lite grann om matcherna som har äh, gått. Äh, Giants mot Bears. Äh, är det första vi pratar om Skåne. Mm. Det är ju den där brussan. Eli manning. <laughs> äh, och <clears throat> jag vet att jag har sagt väldigt mycket om att han äh, inte är så bra och. Jag har känt att det är kanske folk som tycker att jag har jävligt hård mot han. Och då vill jag liksom förbättra mig i alla fall. Eh, och du berättade att Eli förra säsongen så hade han alltså totalt 15 turnovers. Och turnovers så räknar man alltså interceptions, eh, fumbles, alltså när man tappar bollen. Och även turnovers i form av när man har gett den till till runningbacken och sen tappar handen eh, Men att man ändå kan skilja på quarterbacken. Mm. Och eh, totalt så hade alltså Eli förra säsongen 15. Eh, totalt, den här säsongen eh, har han 15 interceptions. Eh, sen har han <laughs> två farmors och två turnovers. Och på, när vi har snackat liksom om hans brorsa och takten där och jävla vad många poäng de kan säga. Han... I, I den här takten så kommer han alltså ha 43 tonovers eh, om man håller det här tempot säsongen ut. Och det vet du, det kan ju vara ett rekord och sånt. Det är ju faktiskt så att det här är ju så pass dåligt att du har utlovat ett skämt. Ja, precis. Eh, och innan det måste jag säga så här, varför är det så dåligt? Ja, men han har ju ingen running back och han har ju ingen overlock. Men ja, precis. Nu får vi se hur det här skämtet går. Men eh, då kommer du köra det här, då kommer du upp och i nu här, jag... Anton. Ja, yeah, yeah. ah, eh, och då kör vi den här. Knock knock. Who's there? Owen. Owen who? Owen six. Ja, är inte bra. Ups. Um, Anton uh, mm, li <laughs> <laughs> ha, ha, har du något knacknack -knack du vill köra? <laughs> äh, jag, jag tror jag håller på den tills vi kommer till uh, en av matcherna här ja, då, får du, då får du prata Bengals-Bills istället då. Mm. Ja, uh, och det var ju faktiskt Det blev en riktig nagelbitare för Bengals och Bills-fans den matchen uh, En match där Bills saknade sin uh, starting QB deras rookie E.J. Manuel och istället plockade upp Thad Lewis från deras practice squad Mm. Eh, vilket man då tänker bör göra Bengals en ganska enkel vinst. Eh, Icke-san icke-hemmaplan för Bills, och eh, den här matchen går till övertid. Därför att Lewis faktiskt presterar och eh, gör en jävligt bra match. Men lyckas självklart i vanligt maner. Eh, när det regnar så regnar det som fan, och han är ju nu på skadelistan. Man vet inte när han kommer tillbaka. Det går inte bra för Bills med quarterbacks. Där har vi kanske pratat om Matt Flynn tidigare. Ja. Uh, AJ Green uh, ja, ja men precis, han började också nämnas Med tanke på att uh, AJ som är uh, Bengals, alltså han är deras guy Deras mm. wide receiver som fångar Allt, han är en otrolig spelare Han sätter sin första Touchdown på tre matcher och Bengals vinner Det är ju inte något konstigt liksom. Det är, han måste de få igång 27-24 blev det mm. uh, till Bengals fördel uh, Lions mot Browns då Skåne, mitt mm. Favoritlag mm. Det Precis, Så. ja och det är ju, jag tycker synd om Bruns. De, de slänger in Whedon och han slänger två Inceptions. Mm. Eh, så Bruns förlorar ju direkt nu när Whedon är tillbaka. Det tycker jag inte är riktigt kul. Jag tänker mig liksom så här: vi kanske, vi säger, men ni <laughs> kanske ska byta till Campbell istället. Jag är också en gammal Raiders-scoreback, by the way. Det är mycket sånt som, ja. som går runt nu. Vad har du sagt om Raiders som gör klymigt? Ja, precis så. Det är med som Hapes, tror Alla har det helt <laughs> <laughs> alla har ställt på Raiders. <laughs> uh, Calvin Johnson, vad har du sagt? <laughs> <laughs> <det? hålland> ja, jag fortsätter poängtera olika wide receivers som är bra, märken. Men Calvin Johnson var ju skadad. Uh, förra matchen. Och då tänker man ju precis som med, med Bengals och AJ Green. När Kevin Johnson kommer tillbaka så vinner Detroit. Ja det gör de. Men Johnson fångar ju bara tre passar för 30 yards. Och tappar den en touchdown. Så han gör ju ingen supermatch själv. Men de vinner ändå. Mm. Men det var ingen, ingen mer om någon pizza. Nej, Nej. inga pizza har jag hört den här gången. Nej. Så det uh, ja. gå bra det för Lajans. <laughs> uh, är vi Rams mot Texans då? Ja. Uh. Ja, men vi kan fortsätta lite där och prata lite. Jag, ska jag... jag tänker att du inleder så får jag avsluta, Skåne. Ja, det är så fint. Vi pratade ju med, om, eller med. Vad kul om vi hade pratat med Matt och Matt om att han har skickat de här fyra stycken matcher i rad som han har skickat picked six. Alltså en, ja, en pass som går till motstånd och de springer in och gör en touchdown. Mm. Han lyckas hålla sig från att göra det men blir skadad och eh, deras backup quarterback TJ Yates kommer in och eh, tar över den där stafettlinnen och, ja, och skickar en alive six precis, Och skickar en pick six, eh, när de är själva i red Zone. man brukar ju vilja att sin backup quarterback ska likna sin ordinarie för att de ska kunna komma in och följa samma mönster precis, så jag tänker att det är någon form av skola de kör där i, i Houston och något sånt <laughs> Nej men bra jobbat ska jag få väl säga helt enkelt. Bra jobbat, TJ. Ja men verkligen. Och sen den där, alltså det man kan säga om den matchen. En tråkig sak händer i det. Att när matchen blir skadad så finns det ju några procent på läktarna som, av Texans fansen som börjar jubla. Eh, och det belyses ju direkt i media att såhär, ah, shit, nu de om att sin quarterback är skadad. Liksom. Men det finns ju alla de där röta äggen tyvärr. I varenda lag man kan följa kan man hitta dem. där. Ja och sen vet jag inte om man faktiskt kan definiera någon som röta ägg. Som quarterback när man har betalt och skickar, skickar den till samma, sina lagspelare. Och så passar man motspelarna här tiden. Jag kan också förstå den här frustrationen. Även om att ja, det är klart man inte ska jubla när någon blir skadad. Nej, det är väl inte det. Men, men, men det är också så här han ringlar foten. Det är klart ja. att han kan skratta. Ja, ah, bland den såg ganska, <laughs> ganska böjd upp på reprisen. Alltså. Uh. Um, nu, nu kommer vi till, till det här Anton. Vi måste få ventilera lite grann här. Ja. Panthers mot Vikings. Ja, Vad hände? Ja, det är en underbar match. Uh, man kan... Jag ska säga nu bara för, för er lyssnare att Antal har suttit liksom och rufsat med handen i, i håret i frustration så att det står åt alla håll just nu. Alltså, man brukar ju säga att man har en bye week för att vila upp laget och komma tillbaka lite. Komma in i matchen, kolla lite, vila upp spelarna och verkligen förbereda sig inför nästa match. Uh, under Leslie Frazier som head coach ligger Vikes på typ 120 insläppta 30 gjorda poäng i sina matcher efter en bye week. Så de har ju på något sätt inte fattat vad det är man ska göra när man får en vecka ledigt från fotbollen. Det kan vi börja med att konstatera. Men de tar kanske en vecka ledigt. Ja, troligtvis. Alltså totalt ledigt. Jag vet inte var man ska börja med problemen. Man kan börja i the secondary alltså defensive backsen på försvaret. Hela försvaret i sig läcker som ett såld. De har släppt in 31 på 31 sämsta plats då eh, i att sätta <laughs> en poäng eh, där har vi en briljant, tyvärr cornerback i Josh Robinson inte att misstas med Robinson som är en helt okej okay lineman i Minnesota Vikings men Robinson eh, som då draftades i tredje eller fjärde ronden eh, förra säsongen kom in, fick en pick six, syntes inte så mycket men var väl såhär, ah, såhär en rookie liksom i år har han fått försöka ta över efter Antoine Winfield, som är en av Vikings liksom, stora generaler som de tappade på eh, i försvaret. Och han har ju gjort det totalt uruselt. Vi snackar att alltså, det är bara att passa bollen åt hans håll i närheten. Så kommer han se till att den wide receiver fångar bollen. Det, det, han blir burnerad på varenda play. Så att eh, det inte så kul. Så det snackas om att. Eh, Både eh, defensive coach, offensive coach och head coach i on the hot seat nu i eh, Vikings. Så att, eh, det kan vända snabbt från en 10-6-säsong kan man väl snabbt konstatera. Mm. Uh, är det kört nu? Blir, blir det något slutspel? Ja, men det blir ju så här, sex vinster... 10 förluster, eh, inte slutspel men ingen bra draftpicks. Lite i stabil Minnesota-handa liksom. Ja, men för, långt, för långt ifrån att få de godbitarna. Men du fick ändå lite godis. Ja, du men, ja. äckliga godis som du är klara ja, Man får mot Giants vecka sju liksom, det är, det är kul. Det är, det är, liksom, det är, det är bridgeblandning och de, de värsta bitarna är kvar. Jajamän. Liksom, jag vet inte ens vad de heter, men det är inte gott. Ehm... Jag gillar ju liksom British Ja, men du är på andra ungefär 120 år gammal Skåne. Jag det är... det kan diga ehm... någonting i det. Ja. Skåne, eh, du hade heller ingen behaglig upplevelse med din, ditt Raiders mot Chiefs. Nej, eller ja. Alltså, precis. Nej, vi förlorade. Men jag gick ju in på andra sidan med att liksom, vi ska möta ett lag som har som är 5 0 det var ju liksom inte så här att man bara jag tror att vi kommer spöra <laughs> men, men, men samtidigt skulle man ju veta det att Raiders hade ju 6-0 på Chiefs innan, alltså hemma hos Chiefs innan vi innan äh, ja innan vi går ja, så det var ju trist att den äh, att den, den sviten sprack mm. men samtidigt på det sättet som äh, Raiders spelar var det ju lite om, defense gick direkt in och visade att uh, Alex Smith ska passa sig och det gjorde han ju sen och han spelade skit dåligt resten av matchen gjorde inte mycket och uh, hade det inte varit för att uh, Raiders O-line de här uh, tjockisarna som ska skydda Terrell Pryor jag började redan tidigt att säga att ja, de bästa där är skadade alltså våra first guys är skadade så de har ju spelat med Second String. Eh, nu var mer eller mindre alla Second String skadade. Två stycken Second String startade. Eh, typ, tog inte med en kvart så var båda skadade med skador så de inte kunde gå in tillbaka in i matchen. Så de körde alltså med tredje killarna. Så där med att läcka som ett sol, Nej, det var... Alltså, vet, när man fyller, sådär, tömmer ett badkar. Alltså, man bara, bara pushar det igenom. Vet du vad som hjälper Raiders? Att ha en lätt dimma framför sin quarterback hade varit bättre. Ja, alltså jag <laughs> tänker så alltså vem som helst. När vi pratade lite om att det finns här jobb att söka. Ah, ja. Där tror jag absolut att vem som helst. Där, man behöver inte ha någon några speciella är... specifikationer och så vidare. Nej, såhär, det... Kan du stå här? Och, med, och, kan, och kanske bara sådär, använda din verbala förmöjlighet. Alltså, vill du vara vänlig och inte springa Precis. Det, det, det kanske alltså, fungerar ja. bättre. Men, ja, men, faktiskt. Ja. Ja. Eller genom vägdirektionen. Som alltså, är felaktiga. Ja, ja min, min QB, han ja. är där. Ja, precis. Han, jag jag tror att det kan ha. vara ja. bättre. Ja. För att, men det jobbigaste allting var ju liksom det här med att domarna var usla. Alltså det är sällan jag klagar på domarna, utan det är så, här ja men de missar någonting, nu missar de liksom en horse collar alltså det vill säga när man sliter ner en spelare bakifrån i nacken eh, och det är ju någonting som och liksom det här med late hit och där man bara såhär, ja men det är så högt här för det är ingen som hör när domarna blåser det spelar ju ingen roll om de har blåst av och sen kommer någon och rusar och tacklar ner det var så det gjorde de med Pryor. det var så, här, va? och varför fick vi ingen löj Det var lite såna saker. Men, men mer än det. Och sen tycker jag det är fan pinsamt att de drar en falsk start på Raiders center. Det är för fan han som sätter igång spelet. För det är så här, Nej, men han tog upp huvudet. Han får ta upp huvudet. Han får titta åt båda hållen. Och så får han sätta igång. Det är alltså inget. De hade fel. Domarna hade fel. Sen, sen är det ju liksom. Eh, så att man kan inte skylla allting på domarna. Och det gör jag absolut inte. Eh, ah, eh, Pryor får liksom. Han blir säkrad tio gånger. Och till slut så gör det jävligt ont att käka gräs. Och det märker man liksom. Och han är rookie. Och, eller rookie men han är ny. Så att han börjar liksom stressa och springa mer. Och då har ju liksom Chiefs defense i topp tre. Och då har de ju vunnit liksom jättemycket. Att få han stressad och hela den biten. Och då är det liksom bara en tidsfråga innan han skickade iväg en pick mm. Och sen är det ju killen som fångar pick där. Det är ju en förrättad vikingsspelare. Jajamän. <laughs> som som eh, tog ett eh, friår. Ja han hade lite hjälp av Gud nu helt enkelt. I, <hör> ja. i det att han, mm. han var ute och pilgrimade va. Gick till Mekka och grejer. Ja precis. Hussein Abdullah och hans borsa Hansa. De tog ledigt, ett år, fyra år, eller ledigt. De sa, att de, de sa nej till massa kontrakt, helt enkelt. Och folk bara sa, men då kan ni inte komma tillbaka till en och mycket, mycket bra kan man komma tillbaka och ta ett pick också. Han är svingrymd. Ja, men det. hela tiden, vi är ju helt galet just nu i Kansas City. Så att, ja, men jag vill bara lägga en liten... Alltså det, det eftersom fick mig att skratta till lite var ju när jag i min misär sappar över och kollar lite Raiders Chiefs och ser så här, vänta, va? Third and 48! Alltså där med third and long. Alltså grejen att jag tänker också så här: hur många spel har man lagt upp för såhär, du vet när du, är, när du är på tredje försöket och har 48 yards på springen. Då tycker jag att antingen om du ser den här kameran... <laughs> nej, nej. Du, du har ju ingenting nej. planerat. Så att, Ja, men det, det var lite kul det att så här... På, alltså, det var ju verkligen en hel... Alltså, det är just hur tyvärr dålig o är i kombination med att kanske City har den bästa rushen i NFL just nu. Mm. Så det som händer är ju... Det är ju två sacks. Det är false starts och det är att eh, Pryor kanske inte har bäst koll på klockan. Ja, jävlar. Jag glömde att säga <laughs> det. Ja, ah, satan vad för jag blev. Alltså... Kill, det är så här. Man har en, en gameklocka Eller en, en, en klocka som är för 25 sekunder Från att, att Förra spelet har varit mm. eh, Och då går de och snackar in klunga Och sen ställer de sig upp Du får bara köra när som helst Men har klockan blivit noll Då får du eh, delay of game Om du inte har Det gjorde Pryor säkert en Jag vet inte Fem, sex gånger under matchen Han kollade alltså inte klockan men han mm. kanske var lite inspirerad av Abdullah då som tog det lite lugnt, tar ett år ledigt ja. utav tidningen, men han kanske liksom kände liksom att det fanns den Biden Jag tror han valde fel plats att ja. göra det på det. Ja, det är möjligt men, men man ska ändå säga det att Pryor går ändå direkt ut på, på och efter matchen pratade han om att Jo men jag tar på mig den här förlusten men sen så kör vi så kommer vi till playoffs. Så i Prior tänker ju ta Raiders, det ska bli väldigt intressant. Så han tänkte tänkt att ta sig till Playoffs med Raiders. Jag hoppas att det är med Raiders. Ja, ja. Ähm, men han ska till Playoffs. Ja. <laughs> jag vet inte om det är i år. Tyrell Prior till Playoffs, tror du på det? Ja, som, med Raiders ja. skulle jag säga att det betyder att det ska slå antingen Broncos eller Chiefs. Mm. Och de just nu ligger på 6-0. Och Raiders sa inte 6-0. Så kan vi säga. Det, vi... Det är lite motigt. Ja, mm. ah, li, lite motigt, lite motigt. Uh, vi går vidare nu. Uh, och pratar jaggs mot uh, Broncos. Anton? Ja, men den blev ju jämnare än, än väntat. Uh, de flesta hade ju såhär, tippat den matchen. 80-0. <laughs> men uh, nej, jaggs visade på lite jävla mamma. Det kanske var så här att nu om de ska tanka en sånt så tänker de att vi kan ju ändå spela 100 mot Broncos, för den matchen vinner vi ändå inte, tänker jag. Ja. de spelar ju bra. Och de visade egentligen vad det är man ska göra när man möter en top-tier quarterback som Peyton Manning. Alltså det man måste lyckas göra är att få pressure med sina front four. Alltså med de som ska pressa spelet. För om du börjar skicka en till, då kallas för blitza, mm. Det kommer betyda att du har ett sämre coverage på alla receiver som springer. Och Peyton hittar de luckorna hela tiden. Men kan du med dina fyra främsta konstant hålla ett bra tryck på quarterbacken. Så han börjar lite, få lite jumpy feet och börjar känna att han lite smällar. Ja men då kanske han inte är lika magisk och sätter upp 50 poäng. Så att han, det var ju ändå bara 30 ish den här gången. Mm. men han, han, han fortsatte väl ändå sitt, sitt, sin rekordsbit där med att göra touchdown i varje match. Ja, precis. Men, varför men, varför. men han men slog, drog in en pick-six också då. Mm. Där. Precis, han drog in en pick-six och det är ju ganska anmärkningsvärt att Jack Morris mm. faktiskt plockar en pick-six. Någonting som typ ingen har lyckats med tidigare i den här säsongen. Och sen, det är på Peyton Manning. Ja, precis. Är, ja, ja. ja. Alla som har mött Texas <laughs> <är det> <laughs> Nej men han gick förbi Dan Marino I toppen för flest matcher Med touchdowns mm. Och eh, ja det är kul Det är imponerande för mm. som inte vet. Han är, han är, han är en ganska duktig på att spela amerikansk ja. fotboll Peter Manning får man säga ja. Ja. Helt klart Och, eh, en annan, Man kan ju också säga att Peyton kanske inte hade världens, dag, världens bästa dag På jobbet Men eh, No Sean Marino Hans running back jag hade en ganska hyfsat bra dag med tre touchdowns på sina 46 yards. Då undrar jag liksom, vem sprang de andra? Uh. Alltså, jag tycker det är lite taskigt att han låter all liksom, Monty Ball och de andra göra alla 100 yards. Ja, det är verkligen så här, det kallas ett begrepp inom fantasy fotboll uh. när man, man har en vulture. en ja. tillägg som alltid stoppas in i goal och situationer och snor touchdown från de andra spelarna riktig jävla vulture den där uh. Marino. Också. Jag tänkte på direkt på Inzaghi. Alltså, uh. Det är en riktig som alltid Vad är inne och så här ja men alltså, nu är det uppe ett mål så här, rullar bollen, springer han fram och så petar sista ja, höll, och två, han ska på målet ja, fast Mourinho ska ändå ha lite grädd, för han har faktiskt spelat riktigt bra den här säsongen och det var ju snack om att Monty Ball eller Ronnie Hillman skulle få ta över första positionen innan säsongen börjar men Ball, eller vad säger, men No Sean har ju verkligen stoppat ner fötterna och sagt No Sean i bar. <laughs> nej dåligt okay, det var lite skämt i alla fall men sen tänker jag också så här, No Sean är det den svenska översättningen... Är det typ VIKTIPETTER då? Notion... Mm. VIKTIPETTER... Denna torper. och andra anekdoter... NML-podden! Ja. Hjärtligt välkomna ska ni vara... <laughs> nytillkomna lyssnare... Och vi är såna. <laughs> det är som så att... Vi ska även prata om... Titans mot Seahawks Skåne... Där Seahawks kicker... Faktiskt blev knockad... Hur vanligt är det? Ja... <laughs> Nej, inte så jävla vanligt. Med tanke på att du får ju ett straff. Du får ju 15 yards penalty. Mm. Så att, men grejen att han det var inte bara det att han blev knockad. Utan det var ju... Alltså det var en lights out. Det var ju såhär... Han trodde nog att det blev så strömmarblott och allt som blev svart. <laughs> han kom ju inte tillbaka. Och det var så här: en sån bild på han på sidan. Då satt han liksom... Någon hjälpte, så här, höll upp hans huvud... Och, Bumul i näsan <laughs> Alltså han ser ut som så här barn som har trillat Och som ser helt chockad ut och bara, Men vad hände? Hur ja, alltså det, Men, alltså ja. det är så synd. Alltså Kickers äh, har ju alltid det här, det här liksom, ryktet om de sig i NFL, att Det är inte de starkaste Mest fysiska Nej, spelarna precis. I en väldigt så här, fysisk och macho mm. sport liksom. Och det är ju lite det alltså, Dels så ska man ju inte slå folk alltså, Som är mindre än sig själv, Men nu fick han ju Han fick pryl helt enkelt och då är det så här: Ja, men det är väl inte så. Han spelar inte hela matchen. Nej, men då blir det så här: Nästa kille som ska sparka, det är ju panten. Och det är ingen far för han sparkar ju bollen hela tiden. Men han är ju den som håller bollen till kicken. Panten och hållen är ofta samma person. Vilket gör att ja, killen som ska hålla i bollen, det vill säga fånga och hålla, låter inte jättesvårt. Men tydligen skitsvårt när de ska sparka fildgång så är det någon kille som såhär ah! många så här, ska sätta lägga ner bollen och det är såhär, gävlar du kommer ihåg ska sparka mig och det bästa är att han, han, han lägger ner bollen och sen så ja. ser man så här, man ser kicken ja. veva sen ser man att han kastat upp bollen lite i luften så kommer han såhär, ja men vi kör volley <laughs> precis så här, nej vi tar inte den på volley du dum är du men det är hela den här fantastiska eh, scenen som ni glasklart ha framför mig <laughs> slutar ju i att, att Titans får tag i bollen och springer och gör touchdown mm. så så kan det gå när den lilla killen eh, kicken kan få smör då går det åt helvete när det blir filglåser men eh, trots detta så är det ändå Seahawks, Seahawks som tar hem matchen och eh, Wilson Q-vin eh, han är 11-0 hemma Ja. ja, det är ju fint. Faktiskt. Det är ju inte så dumt. Så. Nej, Nej, han gillar det ja. ja. Bra jobbat, Wilson. <laughs> <laughs> Vi skickar ut gratulationer höger och vänster här i NFL-paden. Saints mot Seahawks, Anton. Nej, du, de inte Patriots. Ja, förlåt. Saints mot Patriots. <laughs> jag, jag läser fel. Jag ja, där hade man ju en match med, med två, två bra callbacks, helt enkelt. Eh, man har Drew Brees i Saints mot Tom Brady och hans Patriots. Eh, men... Förutom, vi återkommer till, till Brady här, men alltså det, det tycker jag som verkligen cementerar matchen är hur Talib Akib mm. lyckas, det där, där namnet jag har haft problem med ett tag, <laughs> lyckas stänga ute uh, Jimmy Graham som vi pratade om förra avsnittet, Saints tight end, totalt ur matchen. Han mm. är på honom like white on rice och verkligen ja uh, stänger honom ur matchen och... Uh, <laughs> Det leder ju till att Drew Brees tappar sitt favoritvapen och inte kan ha den här monstermatchen man sett de senaste fem när man vunnit. Men, men, han, men det, det är väl ändå så att Talib drar sig sin skada? Ja, och det var ju ett jävla antal skador. Vad ja, var det? Gerard Mayo, Amandola och Connolly. Ja. Eller, vad, vad händer med, med Amandola då? Men Dola... Eh, ja, det där är en sån tackling man inte tycker om att se. Speciellt inte nu när man har kollat den här NFL... Eller den här dokumentären PBS hade om alla hjärnskapningar i NFL. För Dola får ju bollen på en eh, end-around. Det vill säga att han är wide receiver men springer runt bakom quarterbacken och får bollen. Så han hinner få upp fart och sen ska han svänga runt hörnet och springa längs sidlinjen. Och hoppas att försvaret inte hänger med. Tyvärr hänger ju Saints försvar med... Och han får ju en sån här riktigt så spjut-tackling i skallen. Så han landar ansiktet ner och Men det, det, så det. man ser det ser det verkligen ut som att han eh, går in, går in med, med hjälmen före och träffar där först. Mm. Det är just den grejen. Att det är ju så. Alltså, de har ju i år är det första gången som den här hjälm mot hjälm är Alltså att det är förbjudet helt enkelt. Mm. Och det var ju anmärkningsvärt att det inte blev en sån flaggar som slängdes på hem, alltså hjälm mot hjälp. För grejen att han blir ju alltså tacklad först av en annan kille och det är då de kommer i luften och den här andra killen kör liksom typ en språngnick typ och tacklar han. Men alltså det, Man ser verkligen i luften så är han skulle jag definiera han som medrättslast. Så att det är där man ser ju att han tar ju liksom inte emot sig. Nej. När han landar. Nej, nej han, och... han, det är en faceplant Ja, det är det. liksom... Och det är det. För er som har sett liksom när Drogba gjorde samma grej. Mer eller mindre. Nu är jag tillbaka på vanlig fotboll. Han var ju knockad av en mål. Det är samma grej där. Mm. När man ser dem i luften ligga raklånga. Och det är helt ledlöst Och sen när de dimper ner. Det är ju inga fina bilder Nej. alltså. Man... Och just alltså, den spelartypen som Amendola är. Han är ju typ, man kallar dem så här Texas A&M alltså receiver. Som är en ganska kort receiver. Men alltså, han tar mycket smällar. För han ska springa över mitten på fältet mycket. Mot killar som är mycket större än honom. Men han är stark i händerna. Kan skära snabbt. Alltså ta snabba cuts. Så han är rätt spelartyp för det. Men det leder till att man får mycket smällar. Och den typen av spelare... Deras karriär slutar ofta med att få för många hjärnskapningar, tyvärr. Mm. Ja, som, som vi var inne på mm. eh, tidigare avsnitt. Eh, va, lite kort bara, Skåne. Eh, Gerard Mayo och Connolly. Va, mm. eh, Nej, men det är alltså uh, Gerard Meio. Alltså, hans, hans axa blir helt helt pajat. Eh, och uh, Dan Connolly är också en hjärnskapning. Eh, och det är ju det som är jobbigt jobbiga, att det är på mm. de där. Och Amendola, det är en hjärnskakning och han har ju precis varit borta med en massa skador. Ja. Och, och eh, talibakib han försökte ju komma tillbaka i matchen. Han har en höftskada. Men eh, han, han kom in tillbaka. Han spelade eh, skadan en stund. Nej han kom in ja. för att testa. Ja. Och så gick ut direkt och då tog han sin hjärn och skickade den. Ja. Typ bara. Mm, alltså tyst. så jävla förbannad. Jag tror det nästan att han skulle gå ut och um, plocka um, yeah. killar. Men var. dessa till trots mm. så kan vi ju inte titta på en match eller prata om en match mellan Saints och Patriots utan att nämna The Gronk. Ja men Gronk. Ja. Alltså, alltså det, är, det är han, och, han och Graham slåss ju om titeln som bästa tight endsen. Tight end där dock Gronk har det utan tvekan bättre smeknamnet. Och kanske bäst på Hinka Bärs, Men... Det är ju snack nu om att de äntligen ska kunna få tillbaka honom. Det, det jag har hört nu är att det inte längre det är ingenting med om hans rygg längre. Nu är det bara infektionen de pratar om som han haft i sin, i sin forearm. Mm. Eh, och han väntar bara på att få en clearance nu från, eh, från läkaren. Mm. Så ska det vara A-OK. -okay. För grejen att det är det som är så konstigt. Han har ju liksom under hela veckan som jag har följt det så är det ju liksom... Oh, han är bäst på träningen. och du vet, Det är inte bara det här att han dyker upp på träningen och inte har blivit tom och bara säger att jag ska börja kolla lite. han bara, oh, ni håller fortfarande på med här. Utan nej, han är med och är värst av bästen på träningen. Sömnbarn när alla ska åka iväg. Och bara om oh, du skulle inte med Nej, jag ska då ha hipporten. Vad fan, vad med att spela match liksom. eh, Men det som är lite roligt att hans. Han, killen som har tagit hans plats, så att säga. Uh, the Human. Världens <laughs> svåraste namn. Men jag älskar att han en så svårt efternamn att de bara. Uh, han är The Human. Och när vi ska säga The Human, för killen står alltså H-O-O, -O, så säger kommentatorerna. Är det är han, The Human. <laughs> det han har han svårt. Så till och med nicknamnet blir svårt. Liksom. Kan Men, vi försöka? Humana, wanna eller Humana, Wau. Ja då. Komala Owen. Eh det är Havajans. Ah. Ser svart där. Jag är inte ser avslutande i Havajans. Nej, jag Men eh, han gjorde en sjukt bra match. Mm. Och det det var grymt att se eh, en eh, Havajans som inte är en defensive end eller eller liksom. Ja men no tackle. Ah, ja precis. Alltid. De det är, det är mycket Hawaiian som är de här chockarna där mm. i i de officiella grymma. Just det, mm. jag, jag sa att vi skulle återkomma till Brady också, mm. eh, sista driven så Brady är, Brady Brady sitter upp och visar att han kan vinna matcher fortfarande. Ah, ja, och det är helt sinne så jag pålade till mig som eh, med, min ringde mig mitt i natten och var såhär, fan du kommer att förlora? Jag bara, nej, alltså får Brady en chans till så gör han en touch. Det är det gjorde två sekunder kvar på klockan eller något Fem. sånt där, Fem, det är, där. Alltså, han har tio sekunder när han, ja. han sätter igång. Och så skickar han iväg den och det blir inte att. Till är... Om inte annat än Cambrill Tomkins. Ja. My guy. <laughs> <laughs> Nej men det är mm. så att det var jävligt nice liksom. Och det är så. här. det är ju... EU... Jag säger... Ja, jag har inte satt det men jag säger det för nu. Brady for president. Han alltså. är han är gal, Brady och Patriots visar prov på vinnarekultur. Oh, ja, verkligen. Absolut. Eh, vi hoppar oss vidare till DC mot Cowboys, alltså Washington DC, eh, Skåne, du vill mm. basha RG the Third. Ja, <laughs> mm. ah, precis. Jag han gick ut och sa att ja, men man behöver inte ha någon pre-season. Mm? Då vill jag att, du jag tycker jag att ni alla där tar, hem, tar upp telefonen och ring ringer ni RG 3 och så frågar han, <laughs> behöver man någon pre-season? Eller var det meningen att ni skulle börja en och fyra eller är det 1 och fem ni börjar mm. Alltså, det är ju, alltså, så kan man inte gå ut och säga. Eh, jag tycker att det är dags för han för att det här var. Nu är det inte bara det här: ah, han ser lite rostig ut. Nu pratar vi alltså, han gör fel med att. Eh, alltså, det är så mycket tekniska grejer. Men det här med att om du inte jobbar med dina fötter så kan du inte slänga långt. Om du har fel rotation och alltså lite sådana grejer. Och det där är sådana jätte jätte basic grejer. Som de behöver jobba med. Så att alltså, hans Coreberg-coach har ju sjukt jobbat på ja. att så här. Hur lugnande är det? Och gör alltså, A, B, C. Och släng inte in liksom bara så här, G <här>, här. Och bara så här. Nej, för då går det ut helvete. Ja. Och sen tycker jag att fan dags att köra sin. Ja, men Körkallis visade sig vara en grym. Han, alltså, han är en bra backup. Han kan hålla genom fyra fem matcher. Låta Låt Argitvig vila upp sig. Ta det lugnt. Du behöver inte bära allt. Det liksom. mm. problemet med number one draft picks. Man ska försöka bära hela laget direkt. Han är ung Han tar Ta det lugnt. Du har många matcher på dig. Mm. Eh, och det är måndag kväll när vi sitter där och spelar in som vanligt vilket innebär att i natt så spelar Colts mot Chargers. The Pugano goal men. Jajamän. Bröderna Pugano. Colts vs Bolts. Jag tror de kommer att bli jävligt bra den matchen. Ja. Alltså. Mm. Tror jag sa förra veckan också men den kommer man fan bli kul att kolla på. Ja, vi behöver inte prata om det mycket om den eftersom, som sagt, våra kära lyssnare, ni får, får ut det här lite i efterhand, tyvärr. Mm. Ehm, med det sagt så har den uppmärksamma lyssnaren nu lagt märke till att vi har inte pratat om alla matcher. För så gör vi här i NFL-podden. Vi väljer att baka fritt och e, väljer de, de matcher vi tycker har varit mest intressanta där vi har någonting att säga. Och då blir det ibland så att någon match faller bort och ibland blir det så att många matcher faller bort. Idag, idag var det bara Eh, några stycken som faller bort. Men eh, vi går raskt vidare och pratar nu om den Roger Roger Godell, the nfl commissioner vem, vem är han, Skåne? Om, om, du får, eh, om du får 30 sekunder på dig. Vem är han? Ja, om vi ska börja med han. Alltså, han var ju Tags VP. Och han är alltså, alltså förra Nu precis jag hoppar in direkt här. Han var alltså Tags VP. Och jag säger det så därför att det låter som att man är motorcykeljärn. <laughs> Och det är lite så det känns ibland. Men, men alltså han, det han som han har orkestrerat i personal conduct policy. Alltså väldigt mycket mer med den här biten att man inte får spela in video. Alltså mycket sådana här, vi har pratat om de här olika... Oh, vi har dragit massor olika med Patriots som fick... De fick ett... Man får inte sitta på läktaren och spela in hur Precis, det andra spelar. Precis, man får inte filma lite sådana äh, grejer. Och sen så hade vi äh. det här med, med Bounty-grejerna. Ja, alltså man, det man, finns lite nej. olika så här. Man får, De får ju dela ut liksom. Och han sitter och liksom någonstans sätter riktningen för NFL, tänker jag. Det här, jag som är lite mer inne på NHL har ju sett det här ske förra året när det var strejkstörre delen av året. Det var ju, det var ju motsvarande kommissionär där som gick in och sa att nej, det ska minsamt till till mer pengar till, till det här och inte till det här som ledde till strejk. Har, har, liksom, har det varit något sånt i den senaste historien och strejk i NFL? Alltså, vi har ju också steg, men det är ju lite länge tillbaka. Och den är lite intressant. Den, alltså, den, man, den säsongen, då körde man en hel säsong och den kallade sig för The Replacement. Så det finns ett film och det är lite kul. Det kan man googla och kolla lite så Men alltså, där... Jag, jag är lite såhär... När det kommer till NFL-kommissionärerna eh, så är det ju lite här. För mig är det lite som... Eh, vem är den som har ritat Kalle bäst? Eller liksom, mm. vem spelar Batman ja. bäst? De är... De är ganska olika. Alla gör de bra saker. Vissa är jävligt hårdhänta. Eh, men när man tillbaka i början, där så är de ju rent av avsatt bryska. Vilja... Ja, du har jämfört det med någon mm. sorts mm. Ja, men, nej, men precis. Alltså, I början var det lite feodal. Då, då var de ju med så här. det var alla en fällagin glada bara för att få vara med i ligan. Känns det som. Och märker inte hur den här kommissionären bygger upp en mur, mur runt omkring dem. Och så här. Och sen rätt var det så bara... Ah oh shit, men vi har hjälpt mycket barn att döda i, i byn liksom. Det här med att NFL-lag bara så här... Hopp, vi har ingen spelare. Vi har ingen folk som kommer på matcherna. Och då kikar den här NFL-konventionären in och bara... Ah, flytta ditt lag. Du har ingen lag. Du får inte vara med. Hej då. Och bara, då blir det liksom... Herodes all over the place och bara diktator deluxe på skiten liksom så sen är det ju liksom den biten som har varit och där har det ju verkligen varit jag ska inte säga att ägarna har levt i någon skräck men för de har nog ganska mycket pengar och är ganska nöjda så men det har ju verkligen varit den biten fram tills eh, tags då eller ja, han är ju ifrån New York, den här killen var Paul Taglebroon, men eftersom att han är från New York så kallar jag alla honom um, för tags. Uh, och han var den som började med att vi skulle ut NFL skulle ut i världen. Så då började man ju till Mexiko och sen till London. Ett arv som Roger Godell nu har. Precis vad han på. Ja, precis, så, har. Vi har pratat ju... om det mycket när jag försöker. <clears throat> liksom, vem är Roger Godell? Hur styr han NFL nu? Så, så menar du att det återstår att se. Han är lite på början av sin. Ja precis. Ja, alltså. han, han fick ju börja med en ganska skön majtmacka i form av den här om ja, hjärnskakningarna nu och hur det börjar växa framåt. att ja, man ska inte tro allt för blind på den här dokumentären nu som PBS släppte eh, med League of Denial som handlar just om alla hjärnskakningar som varit under tiden och eh, ja, alla skador och vad de för med sig och alla de här smällarna på skallen men det, det känns som det nu som Godell har ju fått lite ta över det för det här började ju långt tidigare innan han fick mm. ta över rollen. Fast han har ju också gjort det här med att de har ju, alltså eftersom att redan NFLPA har blivit liksom det har ju en annan NFL-kommissionär sagt att jo men ni, ni är ett fackförbund som vi jobbar med mm. och att innan Roger Goodell så gick de ju med på det här med att jo men ni ska få mer pengar för skades, eh, mer pengar som ett skadestånd för att NFL- profiterar på hjärnskakningar så att de har ju fått liksom mer på den så att jag, jag håller inte riktigt med på att det är en bajsmaker, men däremot så tycker jag att han är liksom, om man nu ska säga att de har lämnat den här diktatoreran så är han ju mer i en typ kunga era och då pratar vi alltså om den svenska kungen, nu. alltså det är den här moden att glida runt, klappa barn på på huvudet, vara med på foton Ja, eh, ah, lite, lite alltså. Reinfeldt-varning. Ja, ah, du vet. Och så, mm. Men samtidigt som det är väldigt såhär, ja ah, men nu ska jag dela liksom en kvar där och extra läxa där. Men det är återigen, det är bara det är, så här, de olydiga eleverna. Alltså det är lite såhär, jag kan bli lite lackad över att så här, det känns som att de väljer ut vilka som är bråkiga och vilka som inte är bråkiga. För, för att avsluta detta segmentet så kan man väl någonstans eh, säga då att NFL-kommissionären har, har gått från att vara mera allsmäktig till att numera någonstans finnas till kanske lite granna mer på ägarnas nåder. Så där. Kanske inte, men ändå att han, han kan inte bestämma liksom allt för mycket. Varför då blir det för mycket protester och mm. då, då bits han ut antar jag. Liksom. Ja, ja, eller... Jag, har, jag, jag, jag slutar med björnen sover. Alltså du menar att han mm. kanske vaknar till? Ja något jag, jag tror ja. att det kan rätt vara det så att det utdelas, att flytta lag hit och dit. För att Den här biten att de får ju hela tiden han, alltså Roger Goodell får ju fortfarande kritik, kritik för det som Tags inte gjorde det vill säga sätta lag i LA. Uh, LA har inget amerikanskt fotbollslag. Mm. Det får mm. han ju kritik för hela tiden. Och jag tror att han snart har härligt och bara kommer flytta ett lag. Och sen är så här, vad, vad säger ni nu? Ja men då säger vi så. så. Äh, Björnen sover. Ronny mm. Björnen sover. Glöm aldrig bort att ni hörde det först. För det var <laughs> nämligen i NFL-podden. Äh, då tittar vi framåt och börjar med torsdagsmatchen. Vi gör som vanligt att vi, vi väljer ut de, de matcher som ni har chans att se. För det går ju så väldigt många matcher samtidigt på söndagen där. Men på torsdagen så är det Seahawks mot Cardinals anton män och eh, det kan väl bli, båda lagen har bra försvar. Eh, Hawks har ett betydligt bättre försvar, de har ett av de bästa i NFL. Det kommer inte bli en high scoring game. Eh, det kommer vara tunga yards för Marshawn Lynch, eh, Hawks running back som jag tror ger om matchen. Eh, det cards behöver för att vinna är att Larry Fitzgerald... Deras number one wide receiver. Vilket verkar vara mitt tema den här dagen. Att han kommer igång helt enkelt och hittar en connection med gamla Karlsson som inte riktigt levererar just nu. Nej, <trycklar> helpless. Han är, är gammal Raider. <trycklar> men men. Gillar du att dag har blivit liksom helpaslaget? Ja men. Det, det, det känns som att alla har spelat för Raiders eller coachat eh, Det är Raiders, jobbigt men. att vi kommer att behöva döpa podcastavsnittet till, <laughs> till just detta nu. Eh, Strunt samma. Eh, Cowboys Eagles, mm. eh, Det är torsdagsmatch, eh, eller söndagsmatch pratar vi nu och det är de första som går vid sjutiden. Mm. Och det kan man ju säga det är ju final i NFC Least. <laughs> alltså den sämsta divisionen eh, ever. Eh, och i den så är det final. Så det mm. kan ju vara intressant att kolla på Eh, finalen bland de sämsta. Och även Patriots Jets. Tänker mm. du? Den det går samtidigt alltså. Men ja, det, precis. Och kan lite kanske. Ja, men då tänker jag att den kan bli lite mer intressant. Ja. Där är det, det är lite mer derby. Eh, det, där är det framförallt coacherna som hatar varandra. Eh, Rex Ryan har ju sagt tidigare att så här, ah, om det hjälper er så gå in och bara, istället för att skaka handen. Jag dem på chatten. Är det okej okay då? Bara ni Så att det är lite av en hotmatch. Ja. kan vara kul Men Anton, du ville istället att man tittar på Bengals mot ja, Lions. Ja, men kattlagen eh, här som ja. ställs <laughs> mot varandra. Kiss och Det är lika ja. roligt bara därför. <laughs> nej, det är men... ju alltid kul att på kattlagen. Ja, men jag tänkte få så fint knyta ihop säcken på mina wide receivers. Så här ställs de ju faktiskt mot varandra. AJ mm. Green, Calvin Johnson... Det eh, kommer bli en, en duell eh, mellan två bra quarterbacks, eller ah, okej-quarterbacks okay med grymma supporting cast helt enkelt. Mm. Eh, jag tror att Lions kommer visa att när Calvin Johnson är hel är han och Reddy Bush <coughs> ett läskigt, läskigt motstånd att eh, Sen den senare matchen klockan 10. då tycker du Anton att det är 49ers-Titans? Att... Ja, det här hade varit en bättre match om Jake Locker inte gått och skadat sig, eh, utan tvekan. Men eh, Titans lyckas ändå på något sätt fortsätta knappa sig vidare. känns som. De höll ett bra race mot Seahawks den här veckan och var på väg. Niners eh, fick råspisk mot Seahawks. Så med den lilla enkla dragen man kan göra där kommer det bli en bra match. Men Skåne, du menar att det är Texas Chiefs som kommer mm. bidra med action till sända kvällen. Ja, alltså, jag är ju helt övertygad. Oavsett vem som startar för Texans så kommer det bli alltså, Texans. <laughs> alltså, det, är, det känns ju som att det är, man inte får spela länge på den grejen för att det är för låga odds. Ja, men verks mot Chiefs också. Ja, det är det oh, de kommer ju plocka det där. Jag tror inte ens en gång att, att Alex Smith behöver ha en bra match för att han ska vinna. Vi ska ju säga också att samtidigt så spelas ju derby mellan Ravens och Steelers, men jag tror inte att det blir så intressant. Alltså, det känns som att Ravens tar den. Ja. Det, visst, det kommer bli derby och derby blir ju alltid tajtare. Det, det är inte lika med längre man spelar på talang och hur bra det har gått under säsongen. Derby väcker andra känslor. Ravens och Steelers framförallt är ju två lag som har en, en skön, skön hat mot varandra. liksom. Eh, så får se om det väcker Steelers, men som det ser ut just nu så borde ju trots Flackos otroliga inkonsistens. är det inkonstans ett... ja, det det. ja men det det Jag säga. också. <laughs> uh, den där grejen vet inte vad han håller på med just nu känns det som men alltså han har fått tillbaka Jacoby Jones som är en duty wide receiver så att, uh, ja uh, kanske blir en match men Ravens på det tar. Ja uh, så so, den senaste matchen då Broncos mot Colts gåna. Ja det är ju faktiskt Ja nästan upp. Ja det ja. Mm -hmm. det här är ju faktiskt så att jag tycker att ni ska kolla på första matchen där vi sju, Sen går ni och knoppar, ställer klockan, koka kaffet. Och så kollar ni på Broncos Hot För där tror jag är en riktig sån, 5 en riktigt bra match. Eh, det är ju i, alltså nu pratar vi alltså om Peter Manning som kommer tillbaka till Indianapolis Colts där han liksom tog Indianapolis Colts till Super Bowl och vann med dem. Och, ja, det är han, är ju, han är ju synonym med Colts. Liksom. nu mm. Broncos blir ju ett sidokapitel i hans karriär. Ja. Han är ju the Colts guy. Liksom, ja, ja det är ju... Och han får möta sin efterföljare ja. i Andrew Luck. Som liksom, alltså, det är fortfarande mest frustrerande för ett lag som inte hittar quarterbacks. Du kan nog hålla med mig om det här. <laughs> När ett lag som Indianapolis Colts som har Peyton Manning i tio år... Bara så här, Ja, ah, fan, vi tappar Peyton. Ja, ah, men då, då har vi en säsong där vi vinner två matcher och plockar upp Andrew Luck som kommer bli en lika grym quarterback Ja, ah, som dessutom liksom har sagt såhär äh, som valde att stå över liksom. Han kunde ju ha gått året innan liksom. Det måste ju fr mest fruktansvärt för det laget som kom sist. Behöver ah. <laughs> vi inte gå in på vilka det var. Men det alltså, var inte jag, men alltså, jag. <laughs> jag kommer inte sist jämfört, det kan jag säga och uh, så måndagsmatchen då, uh, ett härligt jumbo-möte, <laughs> <skratt> uh, <skratt> vikings och giants antagligen Ja, uh, tänk innan säsong så satt jag bara, fan det kommer bli en riktigt bra match där. <skratt> alltså, Vikings kommer gå bra, giants, uh, de kommer alltid hitta en väg, kommer spela hos giants Det kommer bli en svår match för vikings, och det tror jag att det kommer bli, men inte för att de spelar bra det kommer ju vara... Eli Manning kommer ha sin bästa match för säsongen. Alltså utan tvekan. Det blir inga picks i här kan jag ju nästan lova. För Vikings har ju även fått en skada på sin, sin bästa safety-ballhawk i Harrison Smith. Så att eh, inga picks på Eli Manning den här matchen. Ja, NFL-podden lanserar helt nya koncept för att göra en bra match. <laughs> ja, alltså, <laughs> precis. För jag tänkte lite så här, Du tog tidigare... Så, så, eller innan vi började spela in så sa du såhär ja de ligger ju 31 och 32 av just 32 på powerrankingen ja jag tror det, jag hade, den har inte kommit ut än, men jag kan chansa på 31 och 32 på ranking. ja power jag skulle väl säga att det finns fan ingen power i den där rankingen nej. alltså yes. de är inte med i den där, <laughs> mm. ja, men, ja det eh, vi... <laughs> jag önskar att jag hade en comeback liksom men var gråter inom och mot ja. här. Nej, nej, nej. jag gillade att att du tittade igen NFL-podden låter tystnaden tala kring Vikings låt upp en fin bild där på NFL-poddens sida på Facebook den kommer vara min bakgrundsbild på telefonen tills vi vinner en match nu med en nya logotyp som ni kommer köra med på tre och jävla Facebook facepalmande Viking, det är så vi lever just nu Hör ni, vi börjar närma oss de sista själva minuterna i podden. Men vi lovade ju att jag först skulle prata lite grann om min första vecka som Browns fans. Men jag tänker det blir tråkigt om, om jag bara orerar här. Så ställ frågor. Vad är frågan är. Har du sovit gott? Ja, alltså, relativt bra måste jag säga ändå. Det, det har inte varit eh, något större... Jag, jag har inte känt att det liksom har klappat i hjärtat. Riktigt ordentligt än, det måste jag ju vara ärlig att säga. Så. Ah. Men, men det, det kanske kommer igång. Ja, nu. men det kommer ju successivt med såna mm. lag som har en tendens att, att, bry, att krossa ens hjärta i, i tillfällen. Så du måste ju få uppleva sån här live, en sån här heartbreak. Mm. Mm. Det är efter det det kommer hända. Så du får ju hoppas på att på att Jason Campbell kommer in och tar dem i alla fall till en playoff så att du kan få känna av det här när man har hoppet uppe och sen eller man, väldigt bara nära så kan man bryta det. den här collarbone igen ja. så mm. ja, men, för, jag, jag gick in och jag gjorde faktiskt lite läxan då och gick in på, på reddits eh, subreddit browns eh, som ändå var hyfsat välbesökt det var någon som hade skrivit en lång essä om vad det innebär att vara browns fan, den var så lång så att jag Läste inte riktigt hela, jo, det gjorde jag faktiskt. Somnade kanske Jag somnade lite grann under tiden, men han menade ju då på att NFL-fan, eller Browns-fan det var ingenting man bara kunde födas till eller bli hur som helst utan att det var långt mycket fler omvägar då och, och att de, de inte minst han, man skulle inte komma dit och tro att man var någon, men man skulle heller inte vara rädd för att göra en bra match för då skulle de vara trevlig efteråt. <laughs> Ah, jag vet inte. Det var, det, var, det var mycket med det där. Och sen så har jag sett deras... Jag har likat dem på Facebook också. Så långt kan vi tänka på MySexy. Och där har jag fått mycket tips om att man kan gå in på Twitter och skriva under hashtaggen loud. Det jag ah, tycker jag om. Uh, ja, men men har, du, har du lagt om din kost ändå? Mycket alltså, ägg har du ägg har det varit senaste veckan. Okay. Uh, uh. Uh. Men, men uh. Har, du, har du köpt någon uh, har du köpt någon Browns? Uh... Har du sagt någon lagtröja, tänker sånt eller... Nej, ing inget sånt än. Nej, Ingen sånt än. Nej. halsduk. halsduk. Me... Hojse, mitt fotbollslag, här, ja. nämner jag lite ja. grann. <här> vi, vi spelar ju, vi, våra färger är ju faktiskt brungula. Så att, eh, min halvstuck här uppe som sitter här, den, den är ju faktiskt brun lite grann. Så jag kan ju råsas ja. kanske. Ja, precis. Ja, ja. Nej men jag har inte så mycket mer att säga om det egentligen utan att jag, jag kämpar på och så får vi se hur det känns nästa vecka och med det så försöker vi avsluta podden för idag. Vi säger att vi finns på Spotify som vanligt men vi finns också på Soundcloud vilket innebär att redan på tisdag förhoppningsvis så kommer du som lyssnar nu lyssna på det här. Vi finns på Twitter där heter VNFL podden och finns på Facebook där heter VNFL podden och så har vi även en mailadress, den heter nflpodden@gmail.com. at gmail.com. Vi blir jätteglada om ni hör av er på något vis. Kom lite tips till mig på hur jag ska vara ett bra Brands fan och så vidare. Och kom med tips till Anton, hur man, ja. hur man läker ett hjärta. Jag går in och titta på den bilden han la upp där, det är väldigt talande tycker jag. Detta om detta, vi avslutar som vi brukar va? Tjolulu! Ja. Ja the old, honey. know